În numele Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Duh. Amin. Și trăgând corăbiile la uscat, au lăsat totul și au mers după el. Fras creștini, în cuvintele Evangheliei simțim dumnezeirea, ceea ce nu simțim în niciunul din cuvintele omenești. Parcă vedem pe Dumnezeu vorbind. Ori de câte ori citim cu atenție o pagină de Evanghelie, suntem înălțați pe altă rând. Picioarele noastre parcă s-au desprins de pământ și plutim în văzduhul minunilor dumnezeiești. Într-o dimineață de vară, Domnul Isus Hristos se duse lângă latul Genisaretului, căruia îi se mai zice și Marea Galilei. Și acolo a văzut două corăbii, iar pescarii coborâseră din ele și își spălau mrejele. Ei toată noaptea se trudiseră să prindă pește și nu prinsese nimic. Dar deodată Domnul Isus Hristos se urcă în corabia lui Simon Petru și l-a rugat să o depărteze puțin de la uscat. Apoi, după ce săturăm mulțimile cu sfintele lui învățături din corabie, îi zise lui Simon să meargă cu corabia mai în larg și să lasă lase mrejele în apă ca să pescuiască. le răspunse Simon, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar după cuvântul tău voi lăsa mrejele jos în apă. Și făcând așa, prinseră mulțime mare de pești, că li se rupeau mrejele. Atunci a făcut semn tovarășilor din cealaltă corabie să vină să le ajute. Și au venit și au umplut amândouă corăbiile, de erau gata să se scufunde. Minunea aceasta, văzând-o ucenicii, i-au cuprins o mare frică. Iar Petru căzun genuci la picioarele lui Isus și i-a zis, du-te de la mine, Doamne, că sunt un om păcătos, că-și spai mal cu prințese pe el și pe toți ceilalți de pescuitul atâtor pești. Domnul Isus a zis către Petru, nu-ți fie frică, de acum înainte vei fi pescar de oameni și trăgând cu la uscat. Au lăsat totul și au mers după el. Din această Sfântă Evanghelie desprindem câteva învățături foarte folositoare pentru mântuirea sufletului nostru. În primul rând, descoperim că Mântuitorul Iisus Hristos a fost Dumnezeu adevărat. că cine putea să fie acesta de care asculta marea și vânturile și peștii, decât creatorul tuturor văzutelor și nevăzutelor. Pești cei necuvântători, când au simțit deasupra apei în corabia lui Petru, pe ziditorul lor, au venit cârduri-cârduri să-l vadă și să-i asculte cuvântul. Și așa s-au lăsat să fie prinși în mrejele apostolilor și scoși afară la uscat la porunca stăpânului Hristos. Această minune a fost înfricoșătoare pentru ucenici și ei s-au temut și au simțit de dumnezeirea lui Isus. De aceea Petru, plin de spaimă, a îngenuchiat înaintea lui și cu frică l-a rugat să se depărteze de la el, că e plin de păcate. Nimeni n-a făcut o asemenea minune pe care a făcut-o Domnul că niciodată în viața lor nu prinseseră atâția pești și mai ales după o noapte de trudă zadarnică. Această minune i-a speriat și a făcut să creadă că numai Dumnezeu a putut să facă ceea ce a făcut. nici au înțeles că la glasul lui toate ascultă, toate se supun. El este Domnul Cerului și al Pământului, Creatorul și Mântuitorul sufletelor noastre, și că fără de El nu pot face nimic. De aceea au lăsat toate și au mers după El. Și au fost martori și la alte minuni, care mai de care mai înfricoșătoare și mai mari. Și ei și-au dat seama că umblă Dumnezeu pe pământ, îmbrăcat în trup omenesc, tăinuit de ochii omului. Și din când în când, îi înspăimântau cu puterea Dumnezei irisal. De aceea, văzând spaima lui Petru, Isus, îi zise, Nu-ți fie frică, de acum vei fi pe scar de oameni." Oamenii erau atrași de frumusețea lui și de frumusețea cuvintelor lui. Demonii fugeau îngroziți, morții erau sculați la viață și tot iadul era îngrozit, neștiind ce să creadă despre puterea cea mare, care ieșea din Dumnezeul om, Iisus Hristos. Farisei și cărturarii, bătrânii poporului și mai ales invidioșii, rămâneau încremeniți de frumusețea învățăturilor lui și de adevărul cel tainic cuprins în predicile și pildele lui. De aceea ziceau înspăimântați, niciodată n-a vorbit cineva ca omul acesta. El a venit, să ne arate pe Tatăl Ceresc, pe Dumnezeu. Dar a trebuit să procedeze așa de minunat ca să-L facă pe om să înțeleagă fără să-și piardă mintea sau lumina ochilor sau să se ardă de puterea focului Dumnezeirii sale. Fiindcă nimeni n-a putut vreodată și nu va putea să-L vadă pe Dumnezeu în toată măreția și puterea Dumnezeirii sale. Este cu neputință. Pentru aceasta, Petru s-a înspăimântat când a văzut o asemenea minune. Ca și de pe tabor, când s-a înspăimântat de puterea luminii ce izvoră din trupul lui Isus și au căzut cu fețele la pământ, nemai putând suferi acea lumină orbitoare. O mare greșeală fac unii oameni care au pretenția să vadă pe Dumnezeu. Ei nu știu cât sunt de mici și neputincioși față de măreția și puterea dumnezeiască. Ei nu simt pe Dumnezeu din minunile Lui, fiindcă nu le citesc nici din Cartea Cerului și a Pământului, nici din cărțile bisericii și nici din Cartea Cărților Biblia unde se vorbește despre el. Ei citesc numai ziare, reviste și cărți de povești imorale. De aceea au orbit și nu mai văd soarele dogoritor de pe cer, nici luna și stelele lucrul mâinilor lui Dumnezeu. De aceea nu simt prezența lui în tot locul stăpânirii lui. Mulți nu vor simți niciodată decât pe patul morții, când se vor vedea înconjurați de duhurile necuratului ale iadului, care vor veni să le apuce sufletul cel nepăsător și să-l ducă cu ei în tartar în chinurile veșnice. Cum poți tu, vierme orb, care te târăși pe pământ să vezi pe acela care a creat aștri cerești? Poți tu măcar să privești mai mult în soare? Deci dacă ar lăsa el soarele puțin mai jos, ar arde tot pământul. Omul, în mândria lui, crede că dacă a ajuns să zboare prin văzduh cu mașinările lui, el este totul, el este Dumnezeu, nu-i mai trebuie altul. Dar dacă ar avea zmerenie, s-ar vedea atât de mic cât o furnică, încă sunt și unele furnici care au aripi și zboar, dar din cauza mândriei nu poate vedea și nu poate citi nici stelele de pe cer, nici minunile lui de pe pământ. Iată ce ne povestește Sfântul Augustin, el spune că a vrut să scrie odată o carte despre Dumnezeu și zice... N-am putut să scriu decât atât, despre Dumnezeu. Și m-am muncit ca să încep mai departe și n-am putut. Atunci am plecat pe malul mării întristat și îngândurat. Pe malul mării am găsit un copilaș care făcuse o gropiță în nisip și cu un ciob în mână căra apă din mare și o turna în acea gropiță. L-am întrebat, ce faci aici tu, măi copilule? Iată ca apă din mare și vreau să o torn pe toată în această gropită. M-am mirat mult de naivitatea acestui copilaș și am zis în mintea mea, iată, Augustine, așa vrei să faci și tu, să scrii în cartea ta toată măreția, minunile și puterea lui Dumnezeu. Aceasta este cu neputință. Așa cum este cu neputință ca copilul să mute toată apa mării în acea gropiță mică, așa și tu nu vei putea să scrii toată măreția, frumusețea și puterea dumnezeiască în cartea ta. Și cu atât mai mult nu va putea cineva să-L vadă pe Dumnezeu în toată puterea slavei sale, că se va arde, va orbi și se va nimici. Pentru că mintea omului este limitată și puterele lui sunt mărginite în tocmai ca unui vierme neputincios. Mai departe ne spune Sfânta Evanghelie că Petru, apostolul, îi spune Domnului că toată noaptea s-a trudit și n-a prins nimic. Dar la cuvântul Domnului a făcut ascultare și a lăsat mrejele jos în apă pentru pescuit. Trudă de în zadar se trudește omul singur, numai cu înțelepciunea lui, în noaptea păcatelor să facă ceva. Că se trudește în zadar, fără ascultare de glasul lui Dumnezeu și de poruncile lui, nu face nimic. Așa cum n-au putut mulți oameni ce s-au lăsat râzi de poftele lor, de ambițiile lor, de neascultarea și disprețul lui Dumnezeu, n-au putut să facă ceva în viața aceasta și pe mulți i-am văzut mergând bine, sporind cu treburile, dar deodată se prăbușesc în cea mai grea mizerie și li se spulberă și se risipește toată truda și agoniseala lor în câteva clipe, fiindcă nu și-au pus nădejdea în Dumnezeu și n-au vrut să asculte de cuvântul Lui, de biserica Lui, de ucenicii Lui. Ascultarea lui Petru din Evanghelia de astăzi l-a făcut fericit și l-a învrednicit să cunoască pe Fiul lui Dumnezeu prin marea și neuitată minune a mulțimii peștilor ce s-au prins atunci. Acesta era un semn pentru el, ca atunci când va propovădui lumii cuvântului Dumnezeu să aibă puterea convingerii și să-i aducă pe oameni de la întuneric la lumină de la minciună la adevăr, de la puterea satanei la Dumnezeu. Căci la prima lui cuvântare care a ținut-o la Ierusalim, s-au convertit trei mii de suflete deodată. Și nu mai vorbim de mulțimile celelalte care se întorceau cu sutele și cu miile. Iată că într-adevăr Domnul Isus Hristos îl făcuse pescar de oameni, după cum îi spusese, nu-ți fie frică de acum înainte, vei fi pescar de oameni. Dar apostolul Petru avea frică de Dumnezeu. El se simțea păcătos, simțea distanța cea mare dintre om și Dumnezeu. Frica de Dumnezeu trebuie să o avem și noi, în tot locul și în tot timpul. Nu atunci când suntem în primejdie când vedem moartea în fața ochilor, că cine are frică de Dumnezeu capătă înțelepciune și află calea cea dreaptă și mai ales se ferește de păcate în tot locul. Omul care are frică de Dumnezeu știe că ochiul lui Dumnezeu cel neadormit îl poate vedea oriunde, căci deasupra noastră, sus, este ochiul lui cel senin. Și privește să vadă căile noastre. Dar omul nelegiuit, orbit de păcat, n-are simțul acesta bun și folositor pe care l-a avut Petru și ceilalți ucenici. Nu simte pe Dumnezeu și n-are frică de el. Omul fără frică de Dumnezeu n-are nici milă, nici rușine de aproapele și se face și pildă rea față de copiii lui așa cum a făcut unul, și-a luat copilul și a plecat la furat porum și s zarzavaturi cu el de mână. Înainte de a intra în porum, se uita în stânga, se uită în dreapta și vrut să intre. Dar băiețelul îi zise, Tată, te-ai uitat în toate părțile, dar în sus nu te-ai uitat? Să vezi că de acolo ne vede cineva, ne vede Dumnezeu? Așa se fac toate păcatele, fără frică de Dumnezeu. De aceea, la urmă, va fi greu și va fi vai de părinții aceia care nu se îndreaptă nici de mustrarea copiilor. Căci în multe familii, datorită unor copii credincioși, se mai abțin părinții de la unele nelegiuiri mari. Mai ales atunci când părinții se bat, se înjură, se dau diavolului în fața lor și își zic fel de fel de vorbe rele. Urât obicei, reapildă. Mulți creștini au o părere greșită despre religia creștină. Ei zic că Domnul Hristos făgăduiește oamenilor fericirea numai în viața cea de dincolo, nu și aici pe pământ, dacă păzești și ascultă poruncile lui Dumnezeu. Și că aici pe pământ oamenii sunt chinuiți, necăjiți și sufăr, chiar dacă ascultă sau nu ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Așa zic unii. Așa că mai bine să nu asculte, că nu se știe dacă mai există viață veșnică și fericire veșnică. Și mai bine să se lupte, să trăiască aici bine și fericiți pe pământ, căci dincolo nu se știe greșeală vorbesc acești oameni. Căci dacă citim în Sfânta Cartea lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, găsim promisiunile făcute de El de la începutul lumii și vedem că se împlinește întotdeauna sub ochii noștri. Căci așa zice Dumnezeu prin prorocul Isaia, Dacă veți vrea și mă veți asculta, atunci... Bunătățile pământului veți mânca, iar dacă nu veți vrea și nu mă veți asculta, sabia vă va mânca pe voi. Iar prin prorocul David, Duhul Sfânt a zis, cu lungime de zile îl voi umplea pre el și voi arăta lui mântuirea mea. Iar mântuitorul Iisus Hristos a spus zicând, amin grăiesc voi. Nu este nimeni care să-și lase casă sau fras sau surori sau tată sau mamă ori femeie ori copii sau avere pentru mine, pentru Evanghelie și să nu primească în sutit acum în viața aceasta cu prigonire. Cel ce crede în Dumnezeu, să fie încredințat că Dumnezeu se ține de cuvânt și împlinește ce a spus. Numai că omul este necredincios și se abate la păcate, cade în neascultare de poruncile lui Dumnezeu și atunci, în loc de binecuvântare de la Domnul, vine mânia și blestemul. Și îl urmărește blestemul Dumnezeu pentru păcat în tot locul, căci unii nu-și mai găsesc locul și pacea nicăieri. Și fiindcă e vorba de neascultarea omului de cuvântul lui Dumnezeu, să pornim puțin pe firul acestei neascultări și să vedeți cum încep unii să-și clădească fericirea pe neascultare și chiar tineretul. Din cele ce observăm noi astăzi, mai mult la cei tineri, ne dăm seama în ce mare întunerii se află și cât de întunecată este mintea unora, că nu vor să mai țină seama de binecuvântarea din partea părinților și a lui Dumnezeu. Și iată cum! O fată s-a îndrăgostit de un băiat pe care l-a întâlnit cine știe în ce localuri de petrecere. nu după mult timp, nu spun nici unul, nici altul părinților lor. Fuge, pleacă în altă parte să trăiască fără cununie, fără binecuvântarea lui Dumnezeu a mamei și a tatei. Când aud părinții ce a făcut fata lor, strigă îndurerați, îi zic fel de fel de vorbe, o blesteamă, o dă curatului, și amândoi uniți îi trimit vorbă că n-are ce să mai caute în casa lor niciodată. Trece timpul și mai de dorul fetii, mai de milă, lasă vieții părinți la o parte toate și îi trimite vorbă să se întoarcă acasă cu o primește și așa. Și astfel vine acasă. Dar neascultarea se ține lanț. Părinții îi îndeamnă să se cunune și acceptă și ei. Dar când vor ei, mai târziu, hotărăs de la ei o zi când le place lor, tocmesc întâi muzica, fac cheltuială mare, cumpărându-și târguielele pentru nuntă, arânjându-și treburile cele de șarte și fixând ziua cununiei fără să întrebe preotul mai întâi dacă se poate sau nu să le spună preotul că-și poate e post, poate e o zi oprită de canoan. Ei nu țin seama și când vine să spună preotului, abia află că nu se poate face cununia pentru că e post. Ei când aud, sar în sus de supărare și spun, Păi ce să facem, părinte, că am tocmit muzica, am arvunit restaurantul, am făcut cheltuieli cu alimente și ni se strică. Preotul fiind și el constrâns de aceste lucruri, ca și părinții lor, îi trimite la episcop, la patriarhie să ceară dezlegare. Când aud și cei de acolo despre toate acestea, și mai ales că deja trăiesc în păcatul curviei, ce să mai facă? Le dă om hârtie la mână, să poată preotul să-i cunune și atunci, măcar că e post, atunci când zic ei. Și astfel, din neascultare, neascultare, calcă legea, neascultând nici de mamă, nici de tată, nici de preot, nici de episcop, nici de canoane de legea lui Dumnezeu, Cați sub blestem, Și atunci vine mânia lui Dumnezeu peste ei. Se mira atunci și se întreabă și ei, ce oi fi făcut eu, Doamne? Când începe să trăznească biciul lui Dumnezeu în casa lor, în diferite tipuri: pagube mari, boli grele, ceartă, bătaie, despărțiri, copii bolnavi, suciți, paralitici, îndrăciți neascultători de părinți, mai rău ca părinților și tot felul de răutăți. Se mai întreabă: Ce voi fi făcut eu, Doamnă? Iată ce au făcut. Au pornit o rău de la început, cu blestemul târâș, cu neascultarea și cu blestemul după ei. Am văzut cu ochii mei multe cazuri. Copiii care își bat părinții, pentru că și ei au bătut pe părinții lor. Copii care își lasă părinții să se chinuiască de foame și neîngrijiți, pentru că și ei au lăsat pe părinților să moară de foame și au murit neîngrijiți. Așa era într-un sat un băiat care avea armă de vânătoare. Și într-o zi s-a cu taică care era bătrân, de-au sărit toți vecinii, iar el i-a dat cu țeava puștii pe spate și a rupt țeava de la pușcă pe spatele lui. Au fost luați amândoi la cercetă de autorități și când a fost întrebat bătrânul cum s-a întâmplat lucrul acesta, el a zis, nu pedepsiți pe fiul meu, căci a venit timpul să-mi iau pedeapsa pentru păcatul meu. Ia uitați-vă bine la țeava puștii, că a fost lipită fiindcă mai întâi eu am rupt-o pe spinarea tatălui meu. S-au mirat cu toții și ei de judecățile lui Dumnezeu și mulți s-au îndreptat văzând cu ochilor că Dumnezeu răsplătește cât de târziu pentru păcatul făcut. Așa că nimeni să nu-i pară glumă că păcatul nu rămâne nepedepsit niciodată. Cine nu le ispășește în lumea aceasta prin pocăință sinceră, Adică să te căiești de rău pe care l-ai făcut cuiva, cu mult mai mult părinților care te-a zămislit și te-a născut, care ți-a dat viață, a cheltuit, te-a învățat carte și a suferit într-un fel sau altul pentru a te vedea om mare și fericit în viață. De aceea zice porunca lui Dumnezeu Tatăl, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să -ți fie ție bine și să trăiești ani mulți și fericiți pe pământ. Copiii care nu cinstesc părinții nu-i respectă, mai ales pe părinții cei credincioși, că sunt și părinți necredincioși. Cum spusei mai înainte, părinți care învață copiii la rele, de aceea să nu-i ascultați. Nu va fi bine de copiii aceia care n-ascultă părinții cei credincioși când îi îndeamnă la bine, căci așa vor face și lor copiii când vor putea să facă, supărări după supărări. Așa am citit într-o carte veche că într-un sat de munte un tânăr rămăsese numai cu bătrânul lui tată, fiind necăsătorit a făcut cunoștință cu o tânără care i-a spus că nu se căsătorește cu el pentru că nu vrea să ajungă să îngrijească și de taică -sul. Dar tânărul i-a promis că îl va lua pe taică și îl va duce de acasă unde va vedea cu ochii, ca să nu le strice fericirea. Zis și făcut, căci într-o dimineață tânărul nostru îl ia pe bătrânul tată de braț îl scoate binișor din sat și îl duce spre întinsele pădurea de dealurilor să-l rătăcească, să-l mănânce fiarele sălbatici. Cu ochii înlăcrămas bătrânul lui tată mergea înainte și plângea. Deodată tânărul se oprește și voi să se desparte de el să se întoarcă acasă. Dar tatălui zise cu ochii în lacrimi, Fiul meu! Vezi, colo mai sus, este o piatră mare. Te rog, du-mă până acolo, că-și până acolo am dus și eu pe tata. Și plângea, plângea mereu. Și-a adus aminte abia atunci de marele păcat pe care îl făpuse când era tânăr. Ce bine ar fi să-și aduc aminte fiecare mai înainte de moarte, de toate păcatele, de toate nedreptățile, de toate neascultările pe care le face omul în viață și cu căință la spovedanie să le spună înaintea lui Dumnezeu ca nimeni să nu moară neispășit și cu canonul neîmplinit. Să ia aminte tineretul nostru și copiii să nu supere părinții, să nu plece fără binecuvântarea părinților, căci mare este darul binecuvântării pe care-l au părinții pentru lor. Mai înainte copiii cereau binecuvântarea părinților, chiar de mici, după ce își făceau rugăciunile de seară, ziceau, binecuvântează-mă, mamă, și le sărutau mâna părinților și mergeau la somn. Dimineața la fel și plecau la treabă sau la școală. La plecare sau la venire cereau binecuvântarea mamei și mai ales cerea binecuvântarea părinților înainte de căsătoria lor, ca să le fie bine în viață, să trăiască fericiți pe pământ, cum a zis Dumnezeu. De aceea nu mai e fericire între tineretul nostru, în căsătoriile lor, pentru că sunt nelegiuite și pleacă fără binecuvântarea lui Dumnezeu și a părinților. O, ce fericit ar fi lumea dacă ar avea astfel de copii buni, cu frică de Dumnezeu, credincioși și respectoși! O, ce fericiți ar fi și copiii dacă ar avea părinți cu frică de Dumnezeu, cu ascultare de Dumnezeu și de biserica Lui, cu rugăciuni și cântece duhovnicești, cu obiceiuri frumoase creștinești, nu vițioși, gălăgioși, culitori. Nu să-i dea deavolului pe copiilor și pe ei însuși. Nu părinți bețivi și tutunari, nu părinți care înjură pe Dumnezeu și lucrurile sfinte. Nu părinți care vorbesc vorbe porcoase în fața copiilor și care învață la tot felul de răutăți, căci deci aceștia nu se mai numesc părinți. Aceștia sunt criminali, fiare apocaliptice, care îi va spulbera Dumnezeu ca pleava în vânt, și nu se vor mai găsi astfel de nelegiuiți. Când vedem și auzim de astfel de nelegiuiți, să nu ne mirăm prea mult, ci mai bine să ne înfricoșăm. Că se împlinește sub ochii noștri un semn al vremii de apoi de care ne vorbește Sfântul Apostol Pavel. El spune că în vremile din urmă se va arăta fiul pierzării, omul păcatului. Lepădatul Anticrist. Și că înainte de a veni sfârșitul va veni lepădarea de credință. În multe feluri și în multe forme se vor lepăda oamenii de Dumnezeu și de dreapta credință. Și numai bine, după ce s-au lepădat, iată și focul, iată și sfârșitul. Să-și aplata fiecare. Vai! Vai de întunericul din mintea creștinilor că nu se trezesc, măcar acum în ultima clipă. Toți cei ce nu vor să învețe credința cea dreaptă, așa cum a propovăduit-o toți Sfinții lui Dumnezeu, toți cei ce refuză să se spovedească și împărtășească și să vină la biserică, toți cei ce cred numai de formă și n-au un fond sănătos de creștin adevărat, nu sunt convinși de ajuns de existența lucrurilor nevăzute, precum și cei care ștăvăresc sufletul și trupul prin toate poftele vinovate ale plăcerilor. Aceștia toți au ajuns în prima fază a pădării de Dumnezeu. Prima fază a cancerului. Să ne trezim fraților și surorilor. E timpul să ne trezim. Și să tragem și noi corăbiile la uscat. Și să lăsăm și noi totul ca ucenicii Domnului. Și să mergem după El. Așa cum ne spune mai departe Sfânta Evanghelie de astăzi. Să mergem după El. Să mergem după El înseamnă să mergem după poruncile Lui. Să ascultăm glasul Lui, cel dumnezeiesc, Să împlinim cu orice risc voia Lui. Să mergem după El, după El, nu după noi, nu după poftele noastre, nu să ne îndreptățim păcatele noastre, nici după orice glas înșelător, ademenitor al lumii și a profeților mincinoși. Sfânta Evanghelie spune că ucenicii au lăsat totul. Eu mă gândesc să lăsăm și noi tot ceea ce ne împiedică de a-L urma pe Domnul tot ceea ce ne leagă de păcat, tot ceea ce ne împinge spre pierzare sufletească și trupească, tot păcatul, toată patima, toate viciile rele, tot ceea ce nu-i place Domnului Dumnezeu. Haideți să lăsăm și noi toate și să pornim de azi înainte hotărâți de a urma Domnului Hristos. Lăsați în jurăturile, lăsați drăguielile, lăsați blestemurile, lăsați-vă de vrăji, de vrăjitoare, lăsați-le toate și veniți după Domnul, că după El e bine. Să cinstim Sfânta Duminică, să venim la Sfânta Biserică și să ascultăm Sfânta că căci aici, în corabia lui Dumnezeu, ne vorbește Fiul Său, Isus Hristos, și ne hrănește cu Sfintele Lui învățături, ca și poporul, de pe margine al lacului Genisaret. Aici cereți ajutorul lui Dumnezeu cu încredere. Când aveți supărări și necazuri, că-și vai de cei ce merg la spiritism, la vrăjitoare, la descântece, fiindcă se depărtează harul lui Dumnezeu de aceia care merg acolo și se apropie duhurile necurate de ei, se țin scai și se duc cu ele acasă și vai de casa aceea unde intră duhurile necurate de la vrăjitoare, de la descântătoare. Fugiți dacă vreți să scăpați. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, să păstrăm sfânta credință, să rugăm pe Domnul să ne mai mulțească credința dar să depunem și noi cât mai mult efort pentru a ne îmbogăți prin fapte sufletul, fapte bune. Să rugăm pe Dumnezeu să depărteze de la noi orice duh de nepăsare, orice duh de amânare a pocăinței, orice lenevire în fapte bune, orice duh de mândrie și silnicie și să stăm neclintiți în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu lăsând și noi totul ca ucenicii Lui să mergem după El până la sfârșitul vieții noastre de astăzi înainte. Căci atunci ne va lua și pe noi acolo unde sunt ucenicii Lui în veșnica fericire în viața cea de veci. Dumnezeul minunilor, Doamne Iisuse Hristoase, Cel ce ai umplut mrejele pescarilor, cel ce-ai plouat man în pustie poporului tău, Izrael, revarsă Duhul tău cel sfânt să lumineze mintea noastră și să ne hotărască inima pentru a porni pe drumul tău cel drept și luminos și a merge pe urma pașilor tăi până la sfârșitul vieții noastre. Amin.